Az zen beraz eta txerrindularitzarekin ekingo digu gaurko saioari, joan den astean zehar, gure eskualdeko errepietan biddazo itzulia eduki dugulako hogeitairu urte zazpiko mailan. Polartek kometa taldeko Juan Pedro López ebilarrak irabazi du aurten itzulia, lehen eta pan janzi zuen mailotoria iganzin Isarrilan parkeko elmuga horretan iriroabata, Bigarrenean, Barnaaba Pik uzuzi e, taldeko selekzioorttako ungariarak irogazi zuen ondarribian Harresilandan eta hirugarren etapan Alessandro KoI, e, kolpak taldeko Italiarra izan zen azkarrena orion hasi eta bukatu zen etapan. Covic berak Italia horrek eragintzion ba ba bueno estualdirik handiena liderrari Lopez liderrari azken etapan ja e, larun batean ba irun irun etapa motz baina gogor horretan aritzuleginen izuen Iez aritzunegiko ba, batuneleanangoian eta gero ba, ba irunera bidean ja da minutu eta ediko abantailare dukizuen liderarekiko Covic Italiarrak ordekan taldekideen babesa eduki zuen Lopezek Eta gero baiasamartzi algo orma igarota erlaitzen buruzburuk adukizuten Le Kobi eta Lópezek eta López bera izan zen indartsuena Kobi harrapatu zuen Arekin sartu zen elmugan, koloni bilbideko elmugan Italiarra zuen etapa, baina maiot horiari ari zion Juan Pedro Lópezek Bera izan zen nagusi, hasieratik bukarara aurtengo bidasoa itzulean Zaskibaloia ere aipatuko dugu, Zaskibaloiko emaitza bat emango dugu, estatuko lehen maiare gotzeko fasea jokatu duelako erroibide irunek mungian, bizkaian. Final ardietan gelitu da kanpoan, lehenengo kanporaketa hori ezin izan du gainditu, irurogeita emeretzi eta irurogeita bost galudu erroibidek urgatziren kontra. Gerora, urgatzik berak lortu du igoera, Sanpulentzio hori irabazi eta gero beraz datorren urtean lehen mailan ariko da. Erroibide berriz bigarren mailan geldiituko da, bertan jarraituko durengo denboraldian eta aurten ba, taldeak ed egituen zailtasunak bereziki hasian az, udazkenan eduki dituen eragozpen guztia kontuen hartuta, nahiko egin du erribibiek igoera fasean sartzearekin. Eta errugbian, igoera fasea jokatuko duena txingudi errugbi taldea da, datorren astean, eta urrengoan edukiko du playoffa joan eta, eta itzuliko kanporak eta bastanen kontra jokatuko du Maiatzaren emeletzian, larun bat honetan, playaundin izango da joaneko partida eta gero hogeita seian, lekaro zen, e, bastanen etxean, ariko da txingudi rugby taldea, kanporak eta horri begira ikinigo kamarero jokalariak esan e, esandako hitzak emandako adierazpenak. Entzungo ditugu, ba, onartu zarri eta garbi, igoera duela elburu txingudierruk bitaldeak. Ba, Bigarren gelditzen magera, badago beste playoff bat, e, azken aurrekoaren kontra jolasteko. Best, oiko diziorekin, aur, azken aurrekoaren kontra jolastuta, e, ba, irabazten dunak, goiak gelditzen da, eta altzen duna, bera, mobi partidotara, baina, e, aukera gutxigo dituzu azkenean huri izango litzateke klubarentzat aurten igoera lortzea. Ba, gure ikuspegitik ba lengo demoraldiak ikusita ba hasiera batean hori zen gure gure ba, partido guztiak ikusita ere demoraldi honetan ba ni ustes e, Neitasko eta Samardelo Samardela aurten igotzea. Ta gero ba urren urterako, ba, e, beste maila batean egotea ba urte hurrenarako ba, ere ba izango litzateke. Bere bai. Eskuboloia aipatuko dugu jarraian asoba liga bukatzehar da, azken aurreko jardunaldia egonda jokoan asteburu honetan eta garaipen lortu du bidasoak, etxetik kanpo. Puebedan izan da, Galizian larun batean Tekuren aurka hogeita zazpi eta hogeita hamaika irabazi zuen bidazoak. Egia esan gutxi zegoen jokoan bit alenttzt eta intentsitatealeikoeraz, ba, talde ez zuten mailaririk onena eman, Baina, tira, joko okuetararen taldea izan zen nagusi. Indartxuaz izen gainera, bat eta lauko lehenpartzial horrekin, eta bereziki bigarren lerroko jokalarien eraginkortasun handiarekin, nabar menduka aldi edreuzelak gol sartu zituela, eta ikeseerra no piboteak bost gol, beraz horien lana, azpimarratzekoa, Teucrock marka gallo aparekatze zuen lehen zatiaren erdialderako eta heten aldira arte avantaja txikia ke du guztuen baina beki beti, beti Teucrorenak bigarrenean hasieran bide berdinak jarraitu zuen lehiak baina bidasoa pizkanaka nagusituz joan zen, eta 10 minutu falta zirela ba marcha bat gehiago abiedura ritmo puntu bat gehiago sartu zion bidasoak partidari eta 58. minutuan era bakita utzi zuen lehia lau goleko errentarekin, hogeita sei eta hogeita amarrekoarekin. Zalkapeneko amargarren postoan da gorain bidazoa, hogeita bost punturekin, benidormekin berdinduta eta entzusten ere postu horri eusten aleginduko da, azken jardunaldian. Maia galdu duen Porto Zaguntoren kontrariko da bidazoa, hartalekun larun bat onetan. Eta orain futbola aipatuko dugu, asteko Azteko, ba, bueno, atzo Real Uniónek e, sartin eron Santanderen lortutako emaitza aipatuz, huts eta bi irabazizuen Uniónek razinen etxean, eta begi esan giro nazio baten erdian Uniónek presioak gainetik kendua zuen, helburua beteta eta alde horretatik eroso eta, eta lasaiago ibilitziren txuribeltzak, E, txekoen aldetik berriz, ba, jonden astean razinek zubietan galduta igoera fasea jokatzeko aukera ba, bueno, konplikatu zitzaion, aukerak gehienak agortu zitzaizkion razinei, eta zaleak ba, eta sartineroko ba, jendea agiasan haser zegoen, eta talearean morratuta irten zen berdegunera lehen minutuetan sufritzea egokitu zitzaion Real Unioni, baina Pishkanaka oberagin zuen Riberaren taldeak. Bigarren zatian, ba nagusi izatera, nio, era bat, Berrogeita amabigarren minutuan, utxe eta batekoa sartu zuen Sergio Yamasek, Mario Capelleteren jokaldion bat borobilduta, eta irrogeita amabigarren minutuan, utxe eta bikoa sartu zuen Ernaezek. Gehiagore ere, ba, izan ziren, golak, aukera abagune honak eduki zuen Real Mionek, razinekeretarteka astutu zuen, baina Ba, Realunioneko atezainak, ba, egindako lana, nabarmendu behar genuke, xikai-xekairaren lan hori. Bertan, sardineron izan genuen Juan Pedro arakaren laguntzaia, agurtuko dugu bai Juan Pedro, egunon eta bai Xabi gaztala. Bai, kaixo, zer modu Xabi, hani, ondo primeran, eh, ba, atzo posik, eh, ipatu zen duna eta biali zen izkikun notu dien gatik, zero bi gustu interesante interesanta dela. Temporaderi amaiere amateko eta gien bat, ba, bueno, etorkizunean, e, beste zarretetan pentsatzen azteko momentu. Baina, e, ba, el-sardineroen, euritsua, giro euritsua, baina ez gehuri, euriaren, e, giroaren aldetik. Eh? Eta giroa oso azarre jendea, zaleak oso azarre egen, e, ba, guro berezi bat. E, El-sardinero eta razin desantan dago, estruktura hori, egitura eh? e, e, hori lehen mailakoa da. eta Egitura hori, bigarren mailan kanpo ma, ma, e, e, dago, hortik kanpo dago, ez du, ez errekusik, eta azerre, bigarren mailan gutxien ez ikusi berdugu, razin de Santander. Horten porrote egiten dut de, proiektu horrek eta realuniek ondo irabazizuen. Oso ondo kokaturik, e, lehen minututikan, sofritu zuten eta jakin zuten, eta jakin berdak. E, goi mailan sofritzen eta hori egin zuten egia esan Fesardiazek langara e, botazuela baloi bat e, zazpigarre minutuan beste abagune bat izan zuzener e, Santander Tarrak, gero ere akin akinorekin ba, akin zalek oso asarre Ya, ukitzen zuen e, une guztietan ba, txistuka, eta ba, urdurik jartzeko moduan. Be bueno, eta erreun e, oso eroso ikusi genuen, e, hogei oiga, minuto aurrera eta bigarren zatia dan, ba osola sai. E, ari duzen Jose Luis Riveraren taldea, talasetasun horrek, ba ba eman zion aukera eh lehen gola sartzeko. Sergio Yamas merezi zuen Sergio Yamas sofritu do asko den boraldi horretan. Erraza da orain esatea gauza guzti hori, baina egia esan Real Unionek arazo asko izan dituela, e, eta zauritu asko, eta taldea horrekatzeko arazo asko izango dituela, den borraldi guzti honetan, eta e, Sergio Jamak zuen alabeseko jokariak, eta gero, kapeleten jokaldi oso gona izan zen, e, eskerretik, e, galetik, erdiratu zuen oso ondo, han zegoen kapeletet, sartu zuen gola, eta gero, ernaezek zuen ere, hogei metroeko jarurtik eta, eta bigarren gola sartu zuen. Baina, hirugarrena erna ezen bidetik ere e, etortzen altzen, eta laugarrena ere horbegozok beste aukera bat izan zuen eta eta mendiak ere bere abagunea e, atzelariak lasaitasun osoan, erradalariak ere bai eta Patrick zerka Norbaitek lana egiten du mutilionekin? Norbaitek egiten du? Pentsatzen du, Ricardo Costa dala, eta aipatzeko ha da, aipatzekoa da. Ehm... Oso, oso partido ona, egin zuen Patrik Oso ona. Beste urte bat izango dugu gurekin, badakit e, diru aldetik eta badakit kontraktu bidez eta jokalari hori ateratzen balin bada irundik, da oso ondo lotuta dagoela, daino oso e, atezain e, ona. A saludo, bai bai. Oso ona eta eta aurrekozunakoa, baino ikusi genuen atzoal sardineron ze lana bete zuena eta Realunentzat oso oso ona izan zen garaipena eh demoraldia undu bukatziako lasaitasunean eta azken finean badakigu beste helburu nagusiak zirela markatuta baino ale egin dituzte zauritu asko aurten beste arazoak izan dira baino hori ez da geure kontua izango noski kirolaldetik arazoak eta hizmendik gabe, galan gabe, horpegozo gabe, joan Domingoz gabe, ez naola gabe askotanko asko izan ditugu, aurten eta atzo, Hain zuzen ere, lan txukuna abete ondoren, garaipen a, bat lortu zuen, baina garaipen dirdirtsu bat, eh? eta etorkezun ereako itxaropen txu pentsatzen dut eta alde horretatik ba postu ginaan. Orain Neco Romoren eta bere laguntzaileen lana da. Jokolari batzuk ateratuko dira, aipatu aipatu genuen ja, Mikel Alonso ba alde horretatik ja, normala dela adinarengatik eta beste kontuarengatik eta gero pentsatzen dut beste jokolari batzuek ba lama salabeserak bultatuko dela eta herna ezkin bat adinarengatik Martin Sire hori izango direla. Et, da horretan eta bueno eneko Romoren lana da orain Hemen de Bai, eh Juan Pedroren iritzia benmeina gehotan entzun dugu hemen antseta irratiko kiroletik emankizun honetan. Orain Xabi Gazalazuri galetuko dizugu, ba, nola ikusi duzun denboraldi goraberatua hoe, ez? arazo andiak eta ta sufrimendua ere bai estatu galaldean, bai okalarien aldetik, bai barmaian ere bai, ba nahiko denboraldi nasie, eh. Temoroi, ni sieta nikusten honetan eta Jon Pedrok semeitalditen esan duen bezala etorkizuna, eh? Etorkizuna begiratugar da ja atzeko hautzin, astu. Nik gustutut ja otsail inguruan jakin genduela aurten proiektua del bukatu behartzela tu alik eta hoben, se momento atutan ere incluso va ba, horre asken postoi eta gure burua ikusi genduan, eskerrakatzetikant zerrenak sekulako diferentzi namormena Ez es positioa, ezik kontrakoa, eta, bueno, bintzatortan, e, bueno, sorti izan dugu asken momentuntan ere begiratu dugu e, promozioak, baina ez ditugu nahi promozioak, Juan Pedro Badak izan den Nobeldako promozioak eta erloka gauzak, eta ez ditugu nahi gehiago. Gu behar ditugu nahi, behar duguna e, bai, eneko eta bai bere lan taldeak, bai, proiektuan bai gainen gainean jarrezala, entran atzailea zenden jakin, Etorkizuna begiratuko, eta atzera ez dugu asko begiratuko, ze, uste dut, hitzak ez liratekela gaurkoan ere xamurrak izango, ez, ez dira, xamurrak, uste dut, momentu batian denak asarratu ingerela, eta ez da hori bakarrik, nahi pena hundiena aurten, ez daien galen sentidutu dutena, eta uste dut, ez daien galiz esatu dut dela, zera da, e, jendearen pasibitatea, ez? E, partia bukatzen ziren eta inorretzen esarratzen, oza, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, Eta eza zarratzea horrek esan du Deskonexio bat esan eduta Nik uste konexio hori berriz dietu behar de juagaz Bai e, publikoa eta jendean Eta jokalari nartean eta ekipan nartean Nik uste hor deskonexio txikat Azken partidutan Horibail, joan pedero, esken bi hiru partidotan, bi partidotan istut, jendea union-union berrizazizela eta momentuatian, jo, bose, esatebaterako, es, eroikoa, laeroika, egin genduenean, gernikan kontrabosta labura, baina istut jendea bero-bero zindala eta etxan ulertzen zagertatzen zen, eta agun hortan, baina izan duenea, orma, martsoan, otxailan partio batzuk, jendea, gelditu dena, otz, partio bukatuan, tabakuitza bere txea joan da, akto sozial, esatu duten denik, fulea joan, eta ez, Sentimentiko erakutzi zure ekipongatik gatik. Horrek or, or, pena batena. Ose, gulakoa, azkenean e, urrundu iten du, eta jendea azkenean txian galitzen da, e, telebista akibatik beste partibatik ustean, eta eurista zu. Unionek badu momentu enten jende mordo bat atzetika nahi izan ezkero, baina gauzak horretzareko ilusioa, intensitatea eta zenbait gau sortu bardia. Beraz, ni konfientzia handa ondio, ondio dauket, izugarri dauket, e, eneko, eneko romon, eta berak sortu dezakean e, taldean, lehenik, lehen gauza, aste honetan bertan, uste jakin barkeagunora, zen den datoren urteko responsabelea, zen den datoren urteko eta hortik aurrea gauzak egiten. Eta beste gauz bat, kanpoko e, jokalariei, do, honea torri berten jokalariei, ilusioa sortzen, realunionera atortzeko. Eta, eh? ilusio hori niguztetan pizkal galduta daulako. Ordan, lehen Real Unione, gipuzkoan Real Unione etortzea, benetan esan edizu zela, soa, umdia zen. Eta aurten, nire guztiun momentu onta, jendea Real Unione, bueno, horrela, <coughs> estulka txiki bat batako luke de, eta, eta kontuan eduki gaina, promozio maian ez dakik, gipuzkoa arri badagoen, igarren behin maieri gotzeko, soa, urtean, sansek zer egiten duen arabera, izan gaitezke bakarrak. Beraz, e, uste dut e, ilusiori sortu behar dugula <coughs> berkatu gipuzkoan eta berri zen, Real Union, bat izatea, jokalari bueno, bintzat, onak, hor dauden merkatuan handa jokalari urtaz ba, gure gana etortzeko asmo izan dut eta gero, pues, xo xo abalimadia, hobeto hori. Bi galera, ba, bueno, segura eski lotutare datozenak eurrengo agunetan jakingo dugu, baina zuen ustez e, Riberak jarraituko aldu aurkian, bai edo ez Eta gero plantillari dago kionez, aldak asko behar dira datorren urterako? A ber, nire, nire ustez, nire xaberra zara nahiz, eta nahi zinor reunionen e, jarretzea leba nahiz. Baina, nire ustez, e, riberak erakutze du aurten, egonduen partidotan, ez dakit, ribera izenak berak zerbait esan nahi duaz? Ja, Fugol Profesionalitiedatorren pertsona bat ondo sotzen duena, goi maian jolazten duela, eta uste zerriotasun bat ematen diola ekipari, lenguak ez dut ez duen ematen dut zionik, baina ez dut zionik, santanak Ezten ez e, sa, e, gauza handirik edo jendeak ez zuen sortu feeling hori, eta ni zionako eneko geta indutela, beti bueno, eneko ramo geta indutela, sekulako lan nahi zateko entrenatzaileko beren, eta gauziko Mira, ni uste jarraitu beharko lukele. Nik ez dakit egingo duen, alde horretatik Josuiz Rivera, baina egia esan, zer berreka duena orain, atzosa, el sardinero nabarituzela. Carlos Pousso antzegoen, eta, bai, e, aipatzeko entrenatzaia da, Carlos Pousso, eta relu ninek berarekin harmanetan jarretzen, Asier Santana bertan behera, bere e, kontratua utzi utzizunean. Eta Carlos Pousso kirol zuzendaria zen, logro Eta alde egin du Santanderra. Eta Carlos Pousso horen arpegia atzo azkik askarra zen. Azkik iluna. E? Baino... E, José Suiza I, atzo lesartin eron, uste dut berriz ere bere lekuan zeboela. Esaten dutenean bere lekuan zeboela, jokalari profesional eskarrentuko eh, eta oso ona, Departibo de la Coruña, egiparren eh? e, erba, ezagutu dugula denok eh, superdepor, edo deitzen zioten talde horretan, eta atzo oso eroso zogegon. El eta Real Union ere bai, gustut, olako lekuetan jokatu beharko eh, duela eh, Real Unionek eh, ez dakit noiz berriz, baina egia esan, herri eh, oso ondoko katurik guzigen nolatu. Beste kontua da proiektua, eta nik ez dakit proiektu berrian sartuko den. Eta da, de, ba, konponketa bat eh, izango ditu aldetik eta formakuntza mailan ere E, ba, e, sartuko den Josuiz Rivera proiektu orokor batean nik ez dakit bere lana bete du bere helburua lortu du eta taldeak ere bai orain ikusiko du e, ze erabakia hartzen duen deneko romok eta bere laguntzaleak E, alde horratik e, jakingo dugu aste aste honetan berdan baina egia da e, egia da eta esan dezugu e, zalantza ditut eh hala ta gusteserè Jorge Luis Rivera e, jarraitzea zalantzak baina beste kontua e, nere nere aldetik bai ni konartko nu ke Josu Rivera irun en negotea seriosada eta gausaka eskarbentuko entrenatzailea eta gausak argi ta garbi esaten ditu eta beti jokalarien alde eta badaki bere lana... Hortik aurrera, ze hartatuko dut. E, e, ja, aste honetan jakin beharko ditugu ere, bani, pentsatzen aipatu zerren dut zerrenda bat, nire? E, otaino... E, otaino alde batetik... E, apostua, eh, nahi dukena... E, Atesaino honba da, Otaino, e, dikiz, bere lekua izango duen aturren urtean, baina, Otaño Estrada, Martins, e, Rodellar, de. Eh, ernaez, eh, Eladadi errealeko da, Llamas era bultatuko da, aldaketak izango direla, noski baietz. Arrobian ez duku joko alari eh, perezirik, Juan Pablo Garce, saiz zuzen ere, eta gero gipuzko arrabaitu gu, eizmendiren anaia, horbeko jarraitzeko, eh, aizpuru rapido de bauzaseko aurrelaria espeiti ere, Azken boladan ezpeitea rasko ditugu Irungo alde honetan e, Beste jokalari batzuk ere bai Ditugu horbarnaka Aizpire esporti nien e, Osasunan jokalari batzuk ere Neko romokikusitakoak e, Alabez ben ere bai Eta Jonan derramori betakoa ere bai Zergatik ez Haukera bat e, Bueno or aukerak izango dira. Beste kontua da, no esan, el Harlem un proyecto urrifinkatzeko seriostasuna saltzen zaingun. Berriz ere eta gustora etortzen dire irun, irun aldera. E, e, Juan Domínguez harreitoko du. Harraikotu du berak eskarbentuak emango dio taldeari. Badakitor negiratzen ari dela, berriz ere, arizborda eta jagoba behobide, burukoseko jokalariak, baina hori e, diru kontuak izaten dira ezken finean. Eta ikusi e, behar dugu, galanek, galan nola bokatuko duen. belaguna e, nola, nola konpontzen, eta jokalari aski gareztia zen. E, bueno ikusiko dugu. Nik gustut dut e, aste horretan bertan eta urrengo asteetan ja, argitu dela, eh? Eh, bigarren kontu hau eta hirugarren maila aipatu duzuna. eh, sanse galdu zuen prorotegin zuen leguan 6.5 5 ez ut eta biasanie da sartu ere. Eh, osea biasanieko Rioña baitu. Begiratu behar da, hilpuzkako arrobiari, eta gero ze zehertatzen den. bigarren maliara igotuko da, komplikatu izango da, nire ustez mirandes izango dela hor bere ala sartuko dena, eh? gure gure taldeko, e, gure taldeko ekipoa. Ikusiko du alde eta eneko romo aste honetan erabakiak hartu beharreko ditu, erabaki batzuek hartua diraia. Ja ondo eskerek asko biehi, BA, futbolalde batera utzia horretik azkar e, aipatu horrezko horrez emaitzak, e, Ordiziak diziak bost ondarribiak bat eta Real Union bek utx, beti gaztek bat, ondarribiak horrein dikezitu etxekolanak egin, hor txedaukagu amabosgarren tokian ogeita mairu punturekin, eta ogeita maik kaitu urolak, bi jardunaldiek gelditzen dira, mutriku ondarribia eta ondarribia are txabaleta horiek ba, berdeen urrengo itzorduak. Eta na. Eta bukatu aurretik mailatzeren erdialdean gaude jada, eta udari begiratuko diogu. orain ere ba prestataktetan ari raun taldeak, Ipuzkoko traineren ligan, e, balarun batean ondarribian, Bigarren izan zenetxeko taldea gizonezkoetan, San Juanen atzetik, emakumetan ondarribia bosgarren, eta gero larun bat arratxaldean donostian ainarbeko banderan, ba, ondarribia garaiek gizonezkoetan, eta irugarren emakumetan. Guztionek bide ematen digu udarabegira jartzeko, e, ba, Solaskidea proposat ditugu gainera horretarako, 2018ko estropa da demoraldiak eman dezakena aztertzeko, ekainan, ekainaren hogeita laguan hasiko da Liga Xabi Gezala, Eta tira, nola ikusten duzu ortengo demoraldia eta ondarbiak emanezaken lana. Ba, ikizonezkoetan, tabai, ero, bai, ikizonezkoetan, eta bai, emakumetan eroi. Bueno, lehenik, eh, hasiko gara, ikizonezkoetan, hemen, eh, eh, zuen, eh, mikorformaten dituzuen txapel berde hauek bezala, eh? kolore hori ikuste dut eh, da Benetan, ja ezta da hori izkutatuak beti bezala, dode urro da ibaikoak, horiak agertu eta ezagertu ez dakin handabitzan, eta bueno, hori otorrak, baina hori ikusten du da urten ondarbiak momentuz, temporadaxi eran bentzat eta pretemporadontan, sekulako bueno se gula con eta niterilla tan urte nabarmen e, favoritoa dela. de la que denak pero bueno bakio txitsos berele kon hartzen du ustela galdeio zute ur, e, este urdai baiko terneria eh ser urbargura joan ziren eta itsasotik eta berriz antzituzten leke ition sekulako, bueno, uh, pff, etzen gertatu ezer, bo, handi furorua arroda batzu zeudelako, bestela gugol momentu onten desgrazin batez izketan eginean. Bueno, hori alde batetik gizonezkotan, gizonezkotan aipatzen gendun hori eta emakumezkotan, uh, bueno, beste pauso bat emango da, asteontan irugarren egin dute, orda biltza, borrokan, sartu nahi dute, nipadakidu, ganiak gertu baditut batzuk hori aipatzen hautenak. Eta, bai beh, hor borroka aurrila da. Ego nik uste dute iker e, turri denetikan, entrenatzeile, emakumetan, hemen e, ondarrebian gauzak eskualdatu du. Seriotasun bat emantzaio proietuari, hori lehen etzen, eta esango dut hitza diz. Etzen, etzen seriotasun bat, josiarroi hartza balekin hasi zen, eta gaur egun iker, e, ikerrekin, iker-kortezekin izugarria da. Beraz, aurten e, esperantza ondietu. Ba, ba, Biretzetan, nahi dut bakarri sakondu e, orain dik e, datu gehiago behar ditut, e, orokorrean sakontzeko ondarri bia arraunekarteari buruz e, den afera guztia, eta den moraldiaren hausnarketa e, ba, bat egiteko, baino niretzat albisten agusiena orten da emakumezkoen aldetik, ondarri bia arraunekarteak erabaki hori hartzea berriz, eta berriz e, estropadetan kolor, kolore ferde hori, ikustean. Oso garrantzitsua da, erraunen kartea berriz, apostu hori e, eusteko eta mantentzeko eta garatzeko. Ego espero dut, egun batean zarkatzik ez, kontxatik bandera bueltatuko dela. Bueno, bueltatuko ez, e, lehen aldiz... Lehen aldiz, gure neskak ekarrik Osondaba, eskerrik asko biei, joan pedro eta sebi. Mila askar zu Aio, gero arte. Gero ditugu boizeko hamarrak eta beraz, hemen utziko dugu, kiroletik emankizuna gaurko egunari dagokionez eta denboraldiari dagokionez ere bai. Hemen utziko dugulako datozen asteetan eta udantzear ere bai, kiroletik puntu eusatarrian jarra hitu balizango zuen ba, kirola aktualitate guztia eta gure berri ere izango zue udaran zehar. Dira, ba, mm, da, hemen kiroletik saioari dagokionez, urrengo denboraldian ba, izango zue gure berri berriro. Ondo izan!